Dor pentru extazul piatra cea albă, Doamne, în extazul piatra cea albă, Tu numele nostru cel nou ne-ai arătat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Oceanul ca apa cea vie a Duhului Sfânt ușor din valuri s-a clătinat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Cuvântul din Cartea Sfântă ce înseamnă am aflat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Literele necunoscute, Că nu știm nimic, ne-a arătat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Taina bisericii din sufletul nostru ne comunicat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Locul ce rânduite în împărăția ta ne-l-a spus răspicat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Dorul cel fără veșmântul cuvântului atunci l-ai îmbrăcat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Un dor fără măsură în suflet să lași și-a săpat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Visul gândului sfânt atunci s-a arătat. Doamne, în extazul piatra cea albă, Duios degetul Duhului Sfânt pe suflet ne-am Lacrima rugăciunii pentru pogorirea Duhului Sfânt Doamne, noi lacrima rugăciunii pentru pogorârea Duhului Sfânt peste neamul nostru cel îndelung încercat, am vărsat, fiindcă de două mii de ani te-am așteptat, crucea neamului, nostru am purtat și în el biserica ta ortodoxă neclintită ai păstrat.